Відчув, що може стати володарем, що влада йому під силу, і йшов до неї не манівцями, а навпростець. Особливо відтоді, коли князь Добромисл радо віддав йому Рюрика і його братів з дружинами. Ольг утишив Рюриковими мечами землю, посадив їх подалі від Новгорода, але й не так далеко, по праву і по ліву руку, та ще на півночі в Ладозі. Боявся тримати в Новгороді чужаків, щоб не збунтувались городяни, та ось, попри цю його обачність, Новгород усе ж підняв ворогбу. Боярин гостромизлу згорів у вогні, Ольгова дружина розбита, голь Новородська тризнує свою перемогу. Та щось підказувало Ольгу бути непогамованим, дерзновенним, бо мав справу з такими ж відчай духами, як і сам. Вадим хоробрий, його підпирала чернь міська і холопи, і закупи, і смерти. Але де вони? У більшості сидять по домівках, на ораницях, у селищах, на погостах. Він же Олік, мав хоч і розбиту, одначе свою дружину, та ще мечі Рюрика. Ні, тепер йому вже не можна прикидатися сіреньким добродієм. Тепер йому треба йти навально, жорстоко, безоглядно, щоб усіма мечами вдарити повольні робів і голодранців, міцно затиснути в своїх руках кермовлади. Тому, коли дудеться бічком заповз до його світлиці і пошепкою повідомив, що має сказати слово, ізборський посадник сраїв. «Хо, де ходиш?» – говорив так, ніби знав Дудицю завжди, ніби той був його власним тіуном, а не двораком бояреного промисла. «Борзо, біжи до лагоди! Бери сани, коней, клич сюди Рюрика з дружиною!» «Біжу!» – схилив покірливу голову Дудиця і зібрався йти назад. Але його спинив невдоволений оклик «Ольга». То що хотів сказати. Дудиця витяг довгу шию, прошепотів привіз до тебе вісну з косарою, ворохобники хотіли забрати з собою. За клопотами він уже призабув про неї, а зараз вона в його домі, дочка найбільшого боярина Новгорода, спадкоємиця волостей по гостю гостромисла, його знатного роду, його влади. Втім, владу Ольг давно вже вирвав з його рук. Усе ж гостромисл був поза закону. «Новгородському посадником». Боги і народство вручали йому кермо держання влади у землі. І вісна, отже, ніби переносила собою ту законність, довіру богів і людей на того, хто стане поряд з нею. «Стій!» – Ольг схвильовано схопив Дудицю за руку. «Де вона?» – Дудиця кинувся в сіни. «Це боги послали Ольгу до тепного стромислового дворака. Саме час узаконити своє посадництво в Новгороді». Ось прийде Рюрик, він усіх утишить. Вісна була бліда й утомлена. Глибокі синюваті западини під очима, робили її лице страдницьким. Зайшла тихою обережною ходою, сунула з чола низько натягнуту хустку, розстебнула кожух і присіла на краєчок лавиці. Поряд примостилась косара у своєму незмінному дранті і старих стоптаних валянках. Вісна спокійно огледілась, чомусь посміхнулась. І на Ольга війнуло чимось новим, затишком, лагідністю. Ось виявляється їй інше життя, солодко і привітно в ньому, легко, прозоро і висотно душі, якийсь інший світ дає місце богам і людині. Вісно, Ольга знав, що мусив якесь зичливе слово сказати їй зараз же, але не знаходив його, сказав лише «Вісно, залишайся тут». Тебе ніхто в моєму домі не скривдить. Вона звела докупи світлі золотисті шнурочки брів, м'яким поглядом своїх дивних очей окинула кремезну постать Ольга, його довгу і червоної вольниці в перлових оздобах сорочку, того перетягнуту широким паском із срібними бляхами, червоні чобітки із загнутими догори носками. Коби ще на темному лискучому волоссі золотий вінець та скіпетру руки, «Готовий князь Саморський або цар Ромейський?» Вісна посміхнулася тому Ольгу у золотій короні і зі скіпетром в руках. Ота усмішка надала сняги Ольгу, розкувала його відвагу, і він також посміхнувся їй. Не знав, що Вісна, коли чула в своєму домі про того лютісного заздрісника Ольга, уявляла колись його височенним, волохатим, з щетиною по всьому тілу, як у вихора. З чорними крилами і волохатим хвостом. Той Оліг бігав прудко по полях, крутив вихори і хурделиці, мов чорний дідько. А цей усміхався їй приязно і навіть ніяково, Дивився на неї зачудовано. Було навіть приємно чути, що цей владний і липосний собою муж стає на її захист. «Спасуть тебе, боги, за це!» – тихо відповіла вісна. «Але маємо йти, нас чекають. Напевне, вже й шукати почали. Хто?» палахнув Ольг. «Я жона Вадима, мушу до нього йти». «Вадимова!» Ольгові очі викресали холодні іскри. «Не визнав до останнього часу твій отець того шлюбу, була віддана варягу, але я обіцяв твоєму відцеві захистити тебе від усякого лиха». «Вадимко, муж мені, перед Богом і перед людьми!» Вісна усміхнулась. Як він щойно підхопив її радісно на руки, як він їх новгородці, а він її ніс серед того пекельного вогнища, і добрі очі його іскрилися щастям, а потім бачила, як темнів, наливався кров'ю шрам на щуці, коли їх обступили супостати. Вони тоді стояли з косарою розгублені й перелякані, доки хтось в ту суєтну мить не схопив її за руку і не потяг в інший бік, туди, де скотний двір, де вже догорали обори і граджа. Думала, що це хтось із Вадимових содругів допомагає їй вибавитись із того пекла і тлуму. Лиш коли добрались до діденця, упізнала тівна Дудицю. Перечуття біди охопило її. Наважилась обережно спитати, куди ж вони йдуть. Дудиця тільки головою мутнув, скоро прийдемо, побачиш. І ось вони у теремі Ольга, у тому теремі, який нещодавно поставив із борській Осадник біля діденця, невеличкий, із соснових зрубів. Ще пахло живицею, стіни вилискували рожево-білим відсвітом тесаних колод. Не було на них ні хутра, ні килимів, ні ларів. Може, тому вісна почувала себе тут вільно? Звичайно, по-людськи. «Вадима того чекає осиновий кіл», – твердо мовив Вольх. Вісна притиснула спиною до стіни, слухала, а тебе знову забере варяго той буй, і будеш у нього, як в порубі, все життя, жорстко докінчив Ольг. Буй не повернеться. Не повернеться, якщо ми його не пустимо, вісно, а тебе все одно забере. З дитям його ходиш, жона йому. Вісна прикрила очі довгими золотистими віями, щоб її взялися рум'янцем. Оліг про це відає? То навіщо ж тоді залишає в себе? Мене Вадимко забере, сміливо глянула йому в очі і ще більше почервоніла. Ольга звів на перенісці брови. Від того на чолі залобилися глибокі складки. Вадимко твій не забере, самому треба рятуватись, а мені то буде спадкоємець. Чужакові не дам твоєї дитини. Віс очі розширились. Над верхньою губою висіялися росини поту. Оль хоче забрати її навіть із чужою дитиною. О що така честь їй?» Млість розлилась по тілу. Ольг насторожено перечікував, доки вона перебори сум'яття душі, чекав тепер від неї радості, вдячності. І в цю мить також вірив у власну щедрість і добросердечність, бо мав на те причини. Жодна його жона, жодна наложниця не порадувала йому спадкоємця. «Косаро, ходімо звідси!» враз заспішила вісна, Оліг витягнув шию, ніби принюхувався до небезпеки, яка зараз виповнила його нові хороми. Горда, невдячна, ненависна, і, може, тому ще більше жадана. Не вірить йому? Дійсно, стій, не ходи, у граді великий м'ятеж. Ти бояриня, твоя голова не врок може потрапити під холопський меч. Ну, чуйте тут, підете завтра. І правда, зітхнула косара, куди ж підеш серед такої жахної ночі? Ось тут є ложниця, тепло тут. Ольг показував на прочинені в глибінь терема двері, а я піду до дружини і швидко вийшов. Немов би бояся своєю присутністю переполохати віснену нерішучість. Вісна зітхнула. Впевне ж глупа ніч довкола. Терем боярина Гостромисла вже, мабуть, також димом пішов. Пробиратись на Славени через Волховський міст страшно. Довкола виють голодні вовчі зграї. «Гаразд, будемо тут ночувати, матінко», – згодилась нарешті й вісна. «Бо не віддала, що коли біжиш за щастям, спинятись не можна ні на мить». Величара лодійщика ховали усім Новгородом. Мовчазний людський тлум запрудив головну вулицю Славенського кінця – перелився на торгову площу і вже тоді поплив понад берегом до мосту. Звідки сюдявся пізній весняний морозець, що затягнув калюжі і висушив болото, у повітрі злегка поколювало говчастою паморицю. Над Волховом нависла густа прозоросрібна їмла, крізь яку ледь проглядало бліде коло сонця. Доки добрались до буєвища, воно й зовсім потонуло у сірих сутенях. Вадим воєвода дав знак своїм мужам, і ті побігли до хижі великого волхва, але прибули без нього. Певно, у дні ворогби накивав п'ятами. Звичай порушено не з їхньої вини. Душа величара вознесеться до небесних чертогів і без волхва, отож мовчки розпалили вогнище і віддали тіло всеочищаючому вогню. А щоб його душі було там тепло і ситно – Земні люди мали віддати покійнику на тризні належний пошанівок словом і хлібом. Поспішали на Славени пом'янути величара. Вадим, насунувши на брови свою яленічу шапку, уже з мосту озирнувся, чи багато людей йде за ним. Поряд крокував вірний, як завжди, мовчазний, мистивой. Він вважав величара своїм війцем і тепер боляче переживав його смерть, аж лицем сірів. Його відданість лодійщикові тепер перейшла на Вадима. Не відступав від нього ні на крок. Поруч нього крокували Ковач Біда, Тесля Братило, багато інших мужів. Похмурі, прибиті гіркими роздумами. Раптом Вадим побачив, що міст через Волхов перекритий ратниками. Вони стояли плече у плече, викинувши перед себе щити. На головах шоломи, поверх вдяганок кольчуги. Звідки це? Вадим зупинився, розставив руки, щоб затримати тих, хто йшов за ним, але задні нічого ще не бачили, напирали на передніх, і передні мусили підійти в притул до ратників. Вадим обернувся і натужно крикнув «Зрада! Пастка! Шугайте під міст!» Збурене толпище людей почало відступати назад, розсипатись по примерзлому крутому берегу. Ріка гуділа криголамом. Дехто вискакував на повзучі крижини, пристрибуючи добирався до Словенського берега, але там їх зустрічали наїжачені з ратників. Це були дружини Рюрика і Трубора. «Маємо пробиватися мечами», – сказав братило Вадиму, «хоча нас і мало». «Ішли ж на похорон». «Біжи на Людин кінець!» на неревський Удар вклепало, а ми будемо стримувати цих». «Уколо мечі, ножі, сокири, ідіть уперед, інші стійте за спинами, будемо оружі відбирати у супостата».